Si Eitauni untsa ezagutzen da, zeneta kosadio handi bat izan betzen, mila bedeattzenen eta joutan hoita hama bost eta mila eta lautan hoita hamar ururtteetan. Eune eta jogei bat ardi jazkuntza hunkik izan zienen eta neuri zorottzak hartuik izanzenne bai Eitasuna zaintzeko. Aldihuntan, ahuntz batetan agertu da itar suna. Nulla ohartu dien erandeiku Arnau Echebarna, GDS, Gruppe de Defensa Sanitaire, Iseneko egiturako Giturako Hordeskaiak. Ahuntzen txaltzen hashi beita, ordina nalizak egin eta joztumate galtatzen metzorna rezultatak, eta ordina hana rezultata pozitiv gelki, eta ordina hantik e egin habo txerkatu dizugu, eta eate eta hetan nalizekin eta hetan txaman ordina unksa GTS egiture hau zen departamentu handia la bat urte, una zaintzeko eta aldiuntane bermaniala lana ja maitendie eta etxalte hor tako ahunts guzziak ehoasik isandia hoi beharre denez denesa galteginde yogu agnu etzebarnei otako shahet tankilana hodoz kusten ismane xinnulei tangent eh oitarzuna beiatzen sita bethi vaus eta txibun eta biarnon oiarte nokan tehoiki santutzu tropak eta orro batigutzu sha ordinenetako eztu joko basic tropa e aitia eta hal dut guttienik josatik. goiti, Montoiko hazkuntza gusietan ikerketak egiten hasidia eta hebentik hilabete barne jakinenda da ea hedatzen denez edo ez.